la protecció, aquesta protecció que en ha al es permet, sempre quan la realitat física, una vegada acabat, sigui la mateixa. I pel que fa al terme de Palafrugell, no tenim cap mena de dubte que la realitat física serà la mateixa. o que passa que que allà doncs, hi haurà un fluxo de gent mai, mai, mai, ni... ni, ni, ni, ni però estarà anys llum de l'impacte que té per exemple el festival que fan ara l'estiu, al festival de l'estiu hi ha unes 2.000 persones, 2.000 i pico, 2.100 persones de, que poden de, com espectadors, més tots els serveis que hi ha allà, deuen arribar a unes 3.000 persones, això no estem parlant ni del 10%, eh? ni del 10%. Doncs, llavors, l'espai és adequat i creiem que pot, pot anar molt i molt bé en aquest espai adequat, aquest espai protegit, aquesta activitat que la, la Fundació La Caixa, que és la propietària de la finca, vol fer-hi.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 Eh, vullia a veure els, els, els, els jardins. Eh, aquesta gent passa. Podria valer una mica més endegoetge i tot i impacte vol dir què és aquest, aquest impacte? La gent allà, no. Eh, els cotxes que poden arribar i, -hi, eh, bueno, hi ha un aparcament adequat per, perquè no seran sense cotxes. Eh, vull dir eh, sean els cotxes que, que seran, vull dir. Que no. Però vull dir que en el terreny no hi ha cap mena de problema perquè eh, puguin assumir, eh, assumir eh, aquesta càrrega de, de, de que pugui tenir a l'auditori. Mm, els estudis hi són, jo no els defensaran aquí perquè no, no corresponen a mi. Ara nosaltres políticament només hi que veiem que, que beneficis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 us van, com a nosaltres, no? els periodistes i la gent que estava allà, us van detallar els possibles impactes que podia tenir o en, en quin sentit es van marcar aquesta reunió que, tenir, que teníem Sos Costa Brava i altres entitats ecologistes de fet, de fet el que no vam donar més Sos van venir Sos costabrava Brava i eh, la, la, la reunió era per tractar de varios temes que, tenen, que tenim aquí a la Frugell, com, com estava el tema d'aigua gelida com estava el tema de, de Sant Sebastià, de, de la moratòria un tema de la claveguera del golfet, o sigui, estar parlant de varios temes i llavors amb el tema de, de cap roig l'única cosa que es varen indicar és que ells havien presentat aquesta demanda perquè consideraven que el projecte no s'adequava en el que creien que era el de que era el que seria la normativa en un espai de protecció.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 a les llicències que un correspon i els cabells tècnics estan treballant quan estiguin a punt els aprovarem Vull dir, no, no, no, el fet que ens demanin que ens amenacin de que portin, no, ens demanin el no, que ha portat el jutjat i que no han tràmit nosaltres eh, com que tenim molt clar que els passos que s'han fetes són correctes eh, nosaltres com presentin les llicències els, eh, els, els aprovarem sí, sí